félre vezették a népet. Ezek elég veszélyes idők voltak, mondta a nagypapi is, tehát ezek veszélyes idők voltak. Végelenre német megszállása alatt zsidókat, kommunistákat mind deportáltak. Tehát ő veszélybe is volt. Ő szerb származású volt. Szerb. Tehát mi félig, meddig szerbek vagyunk, de az is És ezek elég veszélyes idők voltak akkoriban, tehát elég veszélyes idők. És a megszállás idején, Ez szisz megszállás? Tehát a német megszállás idején, de a kommunistákat, zsidókat, ezeket mindhajt deportálták ki. És ő megúszta. Ilyen erdőkben, meg mit tudom én, a, a, az oroszokkal, a ruszkikkal, ruszkikkal szövetkeztek. Ahogy ott elmondta, tehát az, az ellenállókhoz ők csatlakoztak Bácskiskun megyébe. De egyiket a nagyapámban az volt a furcsa, hogy hát ő nem ítélte el a, a fasisztákat, és ez furcsa volt. És akkor ő azt mondta, hogy a Hitler az egy nagyon nagy elme volt, hogy ezt véghöz tudta vinni 12-13 évet. Tehát a nagyapám az nem ítélte el a fasizmust, és akkor az már így nagyba így emlékszemre, hogy vitába is keveredtek néha, hogy hát akkor most akkor hogy állítólag az apám azt mondta, hogy a nagyapám az nyilas volt, hogy Sumák út a háború alatt, Nem, most ez kideríthetetlen. Utána megállíttak, hogy 45-be átállt a, a, a másik oldalra. Ezt már nem lehet megtudni, ő már temetőbe van mind a kettő, tehát ezt már megtudni nem tudom, hogy nyilas volt-e, hogy annak adta ki magát, ez egy ilyen örök rejtély. Nem tudom, Ámbátor szerintem nem volt forgató. De ezt nem lehet tudni. Nem tudok, de nem, nem hiszem, mert ugye mondta, hogy az ellenállóknál, a partizánoknál harcolt a bács bácskába. Meg, hogyha ő annyira fasiszta lett volna, akkor ő 56 után ugye minden, meg, meg akkor, akkor nem vallotta volna jó, na őszintén a rákosizmust, meg a sztalinizmust. Tehát, hogyha valaki köpönyek forgató, akkor már ők a kádár, mert arról fúj a szél. Tehát, ez épp, de nem hiszem, hogy ő. Még milyen tekintetben van ellentmondás abban, hogy valaki nyilass, és utána komoly hát Ez egy köpönyek forgatás. Ez éppen olyan, mint hogy én nem eszpés voltam, mondjuk most, most meg akkor átállok a fides Elméleti szempontból értem, hogy hol, hol, hogyan tudnám megragadni az ellentmondást. Már ő elméleti ellentmondás. Végeredményben a az unoka szerint, aki már szintén halott, azt mondta, hogy a fasizmus és a kommunizmus meg az apám szerint is egy szedül egy tűből. De viszont a végeredményben, ha jól megnézzük, a mai pártok, hát ugye mi van most? Mind a, a fasizmus és a kommunizmus is egyjákból ered, a Fidesz és az MSZP is egyjákból ered. Mindegyik hatalom majdnem egyjákból ered, hatalmi rendszer. A kommunisták szítták a fasistákat. Hát mi miatt? Miért a Fidesz az MSZP-t? Az MSZP miért a Fidesz, stb.? Minden hatalmi rendszer vége. Nem, nem biztos, hogy jó. Ne. ne! Már egy hajnali 5 óra van, az én mondom a barokista hallgatók, mert egy kicsit már halványodik az agya. Hát úgy nem próbálja hogy mi ez az egy tűn, azt mondott, hogy a fasizmus is a is Mind a kettő végeredménybe a terrorisztikus eszközökről. Tehát a, a diktatúra, kemény. terrorisztikus diktatúráló. Mind a kettő, az, a végeredményben, ha jól megnézzük, most itt polgári idézőjelben, mert polgárság ilyen már nincsen mára. Tehát ha jól megnézzük a dolgokat, mind a kettő mindjárt semmi, csak egy kicsit úgy, úgy tehát Bartó, a Bartosnál is van ilyen holdpont.